dantzari eta iru musikari zuzenean izanen dira Euskalergiiko historia markatu duen gertakari latza hautatu dute ikusgarionen txoorttzeko hoean Marten Arjeget du hautatu nazioartean danzan ibili den maandeeneko dantzari ohia da koreografiia egin du c'était un désir personnel puisque bon j'avais vu le tableau à Madrid lors d'une tournée et puis je trouvais que c'était vraiment l'élément qui pouvait parler le au plus de, de monde possible tout connaît le tableau mais connaît moins l'histoire et connaît moins la kultur bask, finalment. Dantzari eta musikariak bidea egindute gernikara, handi kasida sohkuntzaren makina, oian indart bilakako dantzaria. Gernikara joaite azkenan izan da bo bai talde bezala konektatzen txegitzeko paradabat, bai eta lehokatzeko ere, ba gaiaren inguruan, bakotsak bere ikuspundu edo ezagutzak zituen, eta hor jaratzi zaitea arma fabrikara eta ango lobak elkarteko pertsona batekin itzegiteak, ba hori lagundu gaitu lehokatzen denak beha uh, Intentzio batean eta hori gero estena tokidea igaiteko momentuan, uh, en ustez, abera zigarria da ere bai ondotik bostaste ez bordalean egon dira gernika lantzen, musikaren aldetik ere sorkuntza izan da, hiru musikarien artean, perkosueta tik abiatuz. Xabi etxeBG bilakako zuzendari artzistiikoa. Perkulariak hemengo be, jauzietan edo atabalariak egiten du lotura eta hor tratatu diugu dantzetan be zigeriko eragina izan du musikaren konposaketan. Lan egin dugumarttenenekin lenik uh, giroak uh, struktural lantzeko, Iguro akarriditut temak, danzai ezberdinitako musikak, lutuak dantzari. Ez genaldia, bai Michel Portal antzukian eginean da iru egunez, ondotik ego euskal egian ibiliko da gernika, iruña eta barakaldon frantzian bira bat eginein zin.